Зрадливих друзів, невірних жінок, продажних прокурорів, нездар адвокатів. Саме там панує справжня демократія, справедливість і свобода, якої на свободі давно немає. Йому подобалося, що Софія так уважно слухає, а їй, з одного боку, було цікаво почути байки про життя – якого вона зовсім не знала. З іншого потрібно розтягнути час. Не доведи розсердити цього істеричного в своєму гніві з розхитаними нервами і неадекватними реакціями, з пустошеного пиятикою та із залишками колишнього розуму чоловіка. Він хизувався перед цією вродливою, незвичайного характеру жінкою, підсвідомо прагнучи їй сподобатися і, цілком усвідомлюючи безглуздя цього прагнення, куди йому до плечистого здорова з білими, немов цукор, зубами, якими він ладен учепитися в горлянку кожному, хто на неї не так гляне. Сидить, не п'є, тільки зиркає своїми чорнючими очиськами. Чого ти, Макс, на мене зириш? Не зачеплю я твою кралю, не бійся. Хотів би, давно була б моя. Самовдоволено вишкірив залишки зруйнованих цингою і пофарбованих у коричневе чи фірем зубів. Побарабанив пальцями в татуюванні по столу. «Не до неї мені зараз», – справ багато. «Так що не втрачай марно останньої ночі. Бачу, бачу, що ти закоханий в неї посамісінький чуб». Зауваживши, як споленіла Софія, Жора правом старшого з верхньої поблажливо мовив. «Ти що, раніше не помічала?» «Ну ти даєш». Баби такі речі за кілометр відчувають. А Макс нічого, мужик, не гнилий зсередини. Це точно. Тільки... Тільки що? Звела очі на нього Софія. Тільки дрібний він для тебе. Схилився до її вуха Жора, щоб його не почув Максим. Тобі не такого мужика треба. А якого? Удала наївно Софія. «Такого? Ні, не такого, як я. Як... як наш пахан в зоні. Він би тебе упокорив. Навіщо? Я сама покорюся, якщо покохаю». «Ти?» – вголос загржав Жора. «Ти ніколи. Я на людях розуміюся. Ти б у жіночій зоні сама паханом була». Зробив він найбільший комплімент з усіх. Ти що таке говориш, Жоро, буркнула була Софія та вкусилася за язик. Він же не принизити, а вивищити її хотів до максимально можливої в його очах висоти. Вона виправилася. В зоні з мене був би не пахан, а ліпила, я ж лікар. Жора ледве не вдавився останнім огірком. Ти що, по фені ботаєш? Звідки слова такі знаєш? Знаю. Від батька. Чомусь гостро згадалося, як батько у станній кардіогенного шоку вмираючи кликав. Ліпило мені. Вона, шістнадцятилітня школярка, тоді не розуміла, чого тато хоче, а він і сам не розумів, що говорить. з підсвідомості полізли колишні табірні слова. Чоловік у кутку палати здивовано подивився на Софію. «Така панська з вигляду дитина, а батько теж з вигляду пан. По тюремному марить». «Лікаря, – він кличе дівчинку». Так Софія довідалася, що означає це слово, її майбутній фах. «Від батька? Він що, сидів?» – вирячився на Софію Жора. «Сидів. І мама також».